Анна Топіліна «Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки?» Сьогодні точно будуть від мене токсичні коментарі. Готуйтесь. А ти хто така? Трохи про авторку. Ідея написати цю книжку виникла в мене в один з найскладніших періодів життя. Мене покинув чоловік, із яким я мріяла про сім'ю, дітей, дітей. «І щасливу старість. Найобразливіше те, що коли він пішов, виявилося, що окрім моїх мрій у цих стосунках абсолютно нічого не було. Я почувалася ображеною, обманутою і використаною». Ой, щось мені вже здається, що якась вона така, така собі людина. А ще мені страшенно боліло. Я варилася в казані важких емоцій. Майже не спала, багато плакала і виголошувала гнівні тиради перед кожним і кожною, хто був готовий слухати. Це взагалі стандартна така тема. Коли тобі погано, заїбати усіх, щоб їм також було погано. І вже читаючи ці рядки, хочеться сказати, що складається враження, що цей чоловік... Правильно зробив, що завершив такі стосунки. Де дівчина, із-за того, що ці стосунки завершились, вона там майже не спала, багато плакала і зайобувала оточуючих. Через біль цього розриву я позбувалася останніх ілюзій та хибних переконань, які до того насичували моє життя і світогляд. Ой, як пафосно, ой, як пафосно, тримайте мене! І ось котроюсь безсонної ночі, коли я в чергове перекладала в голові з на паличку все те, чого навчилося за роки химерних стосунків із чоловіками. Це як? Химерні стосунки з чоловіками. Накладала на ці здобутки всі свої академічні знання, досвід роботи і напрацювання особистої психотерапії. Не знаю, я поки що не знаю, це вона психотерапевт чи вона до цього ходила до психотерапевта. Ну тут я навіть не знаю, що краще. В принципі, якщо у неї є якісь напрацювання особистої психотерапії, знову ж таки, хочеться сказати: "Чуваче, ти все правильно зробив". Мені спало на думку: "А що, як написати про це книжку?" А чому б і ні? А чому б і ні? Отака ти там не спиш, плачеш, треба про це написати книжку. А перед цим ще сторіс обов'язково зняти, тому що дуже часто баби полюбляють зняти, як вони там плачуть і щось розповідають. «Ми, жінки, з маличку читаємо тонни книжок про любов і стосунки. Книжок, які навчають нас бути жертовними і зручними». Ставити взаємини з чоловіком на перше місце, будувати власне життя довкола них, залежати, обслуговувати і віддавати більше, ніж отримуємо. Отакує. Що ж це за книжки такі? А що, як я напишу інакшу книжку, подумала я? Книжку, брате, як завжди і всюди обирати себе та власні інтереси у стосунках і без них. Ну, добре, насправді, якщо беремо це речення, може, ну, я вам також кажу, так, треба обирати себе. Але я сподіваюся, що окрім, окрім того, що ви будете обирати себе, ви будете обирати таку людину, щоб разом з нею, в стосунках, ви, обираючи себе, обирали і її. Тобто все було круто і комфортно. Це реально. Книжку про повагу до власних потреб, про здорові кордони – про найвідоміші пастки, які чигають, так написано на кожну з нас. Не знаю. Може чигають, може чі... треба чекають тут помилка. Написано чигають, може таке слово, я не знаю. Про рівноправні стосунки і секс. Про такі сторінки насправді, жирні. Не знаю, мабуть, як і ця Анна Топільна. Мабуть, не знаю. Значить, про те, про що не розповідають дівчатам. І далі, вішуючи їм на вуха ідеї про цінність кохання, стосунків і сім'ї, про необхідність обслуговувати чоловіків. Чуєте? Чоловіки. Що вас там? Доводиться обслуговувати? Прикрашати світ і бути милими і ласкавими. Так я засіла запитання книжки для дівчат, які втомилися бути хорошими і замість цього хочуть бути, скажімо, щасливими реалізованими, сильними, самодостатньо. Ну, коротше, феміністка, зрозуміла. Вільними. Оскільки я теж дівчинка, і в мені з малку вирощували сумніви щодо себе власної спроможності, перше запитання, яке постало переді мною, звучало так. А ти хто така? Хто дав тобі право писати про любов і стосунки? Да що ти в цьому тямиш? І звісно ж так. Де твоя власна щаслива сім'я, яка дає тобі право так вилазити на табуретку і виступати на тему любові? Ось тут я вам, відкрию вам карти. Я геть нічого не тямлю в любові і стосунках. Мені не допомогли ані 15-річний досвід тривалих стосунків з чоловіками. От просто, ну мені здається, це все ж таки дивно. 15-річний досвід тривалих стосунків. Ладно, з одним чоловіком. А тут з чоловіками. В мене безперервно ці 15 років вшли чи як? Ані зустрічання, ані культурологічна освіта, ні диплом соціальної працівниці, ні праця з проблемними сім'ями і жінками, жертвами домашнього насильства. О, приїхало. Ні мій феміністський активізм, ні навчання на магістерській програмі із сексології. Я нічогісненько не тямлю стосунку. Ну, це ж маніпуляція, ви ж розумієте. А що, я буду так спочатку напишу свої, наче, здобутки, а потім скажу, ні-ні-ні, звісно, я не могла б написати книжку. Я нічого не натяглю в стосунках, бо, сюрприз, усі стосунки вкрай індивідуальні і унікальні, як і люди, що зав'язують їх у певний період їхнього життя з певними цілями і багажем. Утім, навіть така унікальна індивідуальна річ – як стосунки не існує поза межами спільного соціокультурного поля. Стосунки відбуваються не лише на індивідуальному рівні. На них впливає також чимало структурних чинників, суспільні традиції, наші визначення чоловічого і жіночого, любові, взаємин, сім'ї. Тобто все те, що прийнято і що ми не часто помічаємо, а ще рідше описуємо словами. Саме ці структурні чинники створюють закономірності в людських відносинах – любовних, товариських чи будь-яких інших. Ось коли заходить про закономірності, логіку і структуру, до мене, безперечно, не дорівняється ніхто. Про них ми і поговоримо. Препаруватимемо повторювані зв'язки, тенденції та правила за допомогою інструментарів, які я встигла зібрати за життя – Ось щось вже занадто вона це пише, ну коротше, повийобувалась так повийобувалась. Десь за мене говоритимуть мої внутрішні культурологиня і соціологиня, яких насамперед цікавить розвиток суспільства його вплив на індивідів. Десь жива жінка, яка кров'ю і болем сплатила за свій любовний досвід. Коли-николи соціальна працівниця, яка знає, чим на практиці можуть обернутися ті чи Ті чи ті ідеї, так і написано, і як з цим працювати. Паде, куди на світ вигулькуватиме моя майбутня внутрішня сексологиня. І так, оскільки я не прибираю на себе звання експертки з цього питання, має, моє завдання – дати тобі поживу для роздумів. Я не претендую на правоту. Зі мною можна сміливо погоджуватись. Добре, дякую. Дякую за дозвіл. Сприймай цю книжку як розмову зі старшою подругою. Дякую. За келихом вина, а оце можна. Вона казатиме щось мудре. Така подруга. І багато в чому матиме рацію. Але ти геть не зобов'язана, тут до жінок звертається. Але я думаю, що я вам там не пишу, як ви взагалі у мене ця книжка опинилась. Свого часу за Зелену тисячу була куплена. І в топі досі знаходиться в топі книжок, які купують українці. Не тільки дівчата, а й хлопці. Для того, щоб що? Назва книги, нагадаю вам. «Люби без ілюзій». Так ось. Е, значить, усі наші ідеї і переконання позначені особистим досвідом, вихованням, середовищем. І ніхто з нас не дивиться на реальність через ідеально чисте скельце. Жодне і жоден із нас не є об'єктивні. Тут я погоджуюсь ніхто, окрім кого? Окрім Максима Дівертіто. Але пропоную поглянути на світ крізь мою оптику. Хто знає, може, мій погляд надасть інструменти, здатні поліпшити твоє життя? Це вона питає.